قال له صاحبه وي وتقبل صاحبه قبل المغري اوه يو حاذروا اوغه دته جواب ورکاو دې ده کې محاوره په معنا د مجاوبې ده مجاوبه څنګه مجاوبې ورکاو يحذروا وتقوي وشركوا او ده وتوي چې اکفرته اي, اي شوي بالذي قد اغذات خلق کچتی پیدا کړی من ترابن د خورینا او خور چې کم دینو کې کڅدا د ماده ب ماده بې جذه کړ دا او ثم من نطبتن به پیدا کړی د نطبنا ماده قریبدا دا ماده قریبدا ثم سواکا او به تو وګردولی رجلا شریتان جو کو سواکا یعنی سیجر کر جلن تانے سڑی جوڑ کر آزما چا کم لینو گے کتا مسئلہ دا, مسئل دا چھ لیکن نهو اللہ ربی تارے بدل تا کلو گودرے کا لیکن نهو اللہ ربی دا لیکن نا چھ دے کا نا دا لیکن نا دا پا اصل کی لیکن آنا دے لیکن نا پا اصل تدی حمزې حرکت او چلاکن انا تدی حرکت منقل کو نون تمبر ک حرکت تمبر کو ادا نون تمبر ک لاکن لاکن انا پیجګه ٹھیک شوکان کله چې ٹھیک شو حرکت تدی حمزې منقل کو او بیا دا غ شو الف حذف شو د وجدل تکانه ساکنهن الف حذف شو د وجدل تکاره ساکنهن نورش تو دا غ دی کنه لکن انا پیګه صحیح ده کښینه ځلکه سنکه شو دا پیګه کنه لکن نن پیګه ها او ٹھیک ده کنه حمزی بحاد اپکی دا یکتکار ساکن دا وجه نکا. نشتا. لَاکِن آنَا نا نا نا بس تک تاری کتا جی. توارک خواه. حرکت پا ور کی نون تا. نون تاری ور کر نبیان چریک آنا او بیا دې حذق کو د وجد الټکان ساکین نه نه ساکین بیا مشټکان ټوک دې او یا دا چې بس بداتیک فرج نبي اندازو کها نہ قلبه پکې نشته جی نو دا ورو کها نہ قل حرکت تدې شون بیا نون پ نن, نن کې مضغم کا اول ساکین کوږيږي بیگ او یا شو کتم خدا څخه خبرو کته لیکن انا لیکن اندی نو تل تک حرکت ته پی کی کنه حمزه نو اوغردو کا او بیا چې دینو کې کېلته کار ساکینن وجه نه دی پی کی دی او یعنی اوغردو نون تنون کی متعمشون لیکنش تک پداش دی لیکن هو الله حدیث ہے کہ دا ہوا چھ دے کا نا نودر تبا یہ اٹھا کیک دے سمعنا لَاکِن یعنی اَقُولُو اللہ ربی دو مانا بدا کہچے لَاکِن اَنَا زِچِي مَا خصوائی اَقُولُ وَيْمَا چُوهُوَ اللَّهُ رَبِّ بس راضا انا اقولو لیکن انا اقول لیکن زبما بیگ جو اللہ ربی دا اللہ زما پروردگار دی اولا اشرک بربی حدا اذن نہ شریک کوم دا اللہ تعالی سره ایس سو پښتنوس بس ٹھیک سوما بالکل صحیح شپ شپ ته ووتا نو معنا ام قکو کنه چلاکن انا ترجمه کوبخه کو لیکن زچما د تبې یو ټیکې دی والله اقول هو الله ربي لیکن زکه ما وايما چې الله زم ما پروردګار دی را دې آیات چې خو زمېر شان کا اولا اشرکو شرکم دخپل سوک. اول اشرکو شرکو ازنه شریکم د خپل پروردګار سره یې شوق اول اوله ولی داسې نه وا خلا پمانه دي اس دخلتا چته داخلی دی خپل باغ تا او خپل تاوی دی چې ماشاء الله سمانه ورکما ش الله دا هغه شی دي چې خدای ته منزور ما دنه سمانه د دې په معنا ځکه چې دا اگر امر دي چې الله د دې مشیت کړی دي نو ته ولي پدې فخر کړه دا خوشتا فونا لا خوشتا فونا لا قوت الا بالله مشتري لا قوت نشتری قوت ته یو شخص ته پاره په هیڅ لا قوت نشتری قوت ته پاره دی یو شخص په هیڅ الا بالله مگر دا په توفيق ته خدای غا مې وکه نو وایي د ځه باندې پیګه لا قوت لا قوت لشخصن علا شی الا بالله الا بتوفيق الله حدیث مبارک کراغلی دی چې اوخلي خدای پاک نهامت ورکو او دے پا دقا ٹیم کیو وی او چے چا الله لا قوة الا بالله بسنور بنا گئے دقم رب وی وی پا دے کہ با ایس مکروخ دے پا زندگے کیون لیوی کم نیامت چو اتخذے ورکا کالوا دی او کمال دے او کتر چاہ دے پوئی کی ناغے کے بابیاب بری با پکے نراز ناو او وده چوی کنه بللار چې چر چا نظر لګي تدویا چ ماشاء الله لا قوه الا بالله بالکل نظر بهنه لګي کنه نظر با چلےو کنه او نظر رضان بچکه انداله پس دا حدیث مبارک کرا غل دی ابد نظر به پارلوی تریاحت تداجي ان تر نیکه انا اقل لا جزاکم من قد تان ما لم ورداد جهه تمال مالو بات دا نو خیر دے پا ربی شاید چھے پروردگار زمان ان یو را کی ما تا دنیا کی او یا پا خیرت کی او خیرت کی کوئی او, او, او, او دنیا کی محتمال لگی ان یو اتینی چنا کی ما تا دنیا کی یا پا خیرت کی خیرم من جنت کا بہتر باغ نه او ویرسل علیہا او راولی گستا فده باغبانی حسبانن و ارگخا افت تقدیری بس افت تقدیری نو افت تقدیری چه ده که نا عبدالله ابن عباس سه وی چه دا اور ده چه دا اسمان نراغی فیگه دا اور ده او قطان ده سه وی دا یو قسم عذاب ده فیگه لو قسم عذاب د دا قطاب سے بوي او قطيب سے وي چې دا حسبان په دې مقام کې جمع ده حسبان توند کی چې تان درپا دا ترجمه سو خبرې فيه لري لکن ما چې کومه ده ديو بنديانو ترجمه کړی دا افاتې تقديري درواله توګه لري عبد الله بن عباس وي اور دی اون نن تا تایه نو خو یو په یلم خو په یو پکار دی کنه عبد ابن عباس یې وی اوردی او قتاده سه وی چې عذاب دی لو عذاب دی بس. یعنی دنیوی عذاب دی او قتيبه سه چې شیخ البخاري دی و به یې قال حدثنا قتيبه ته حدث تسوي چې دا زدا نمونه چې اللهم دا خو هزار بار بشو دیان بمشکو گلاف حنوز نامتو گفتن کمال بیاد بیس داد امام بخاری استاد دی جی دونه صریح دی نو نرمتو وی جی خود ای بسی ویلی دی چدان چدی نا حسبان جمد حسبان تندان ویلی کی گتان درطان ازامنگا دیو بندیا نالگ دیلی ترجمه پاپتی تر دیلی کڑی در دریوار تورگ دیلی دریوار ای را گیر کڑی دیدان سا عام ترجمه لکولی دیلی پیشوئی او یاره یو واره په ځنان په یو ل په کارتینو بیا افاتې تقديري سره ترجمه کاوه یو وفاته تقديري په لا کې منا سما اسمان نه اند خویا طرفنا اسمان نہ تمنه خویا طرفنا د بنی آدم ہونا ندې فتوس بها نو دیو کردید سویدن میدان حموار زلقا وېدان کی میدان خوېدان کی خوېدان کې سما نه چې په قدم نه چینګېدا قدم چې پینټینګېږي کېدیه څه وایي چې سلیم په خوېږي دا منزله کوزلق لري ته وایي چې سلیم په خوېږي میدان خویدان یواشوا خوی او یوش په حماء او یا به اوګرځیو بددې یوش په ما نه یشیروځو ګری او بګرځیو بددې حورن اخقطت لنکی پزمککه دا او پمانا دا غائعن دی دا غور مزدر دی پمانا دی سمین فائل دی اخقطت لنکی پا اور پازمککه نفلنتستتوئی علهو طلبا نو تاقتنا لگه دا غید پارا نتلابولو دیو حیلی چه دا اوبا پی طلب کی طلبس منتبا تاقتنا لگه دا غید پارا طلبولو یعنی دیو حیلی چه اوبا پی طلب کی حکر okay. حېره وباوین او الله په کوې چې وو خيتا بسمري شي ما اجن دا په مان دا چې نه چيږي توبه وافي دا پمال مان خپه دي جماعت دا چې دا توبه ده پیسې اگر چې پاتې مفسرین وی چې دا توبه ده نو وی دا توبه نه د روز تو الفاظ نه معلوميږي او علاما انفقا اگر چې د کم خرج کړو ویږي کنه یو کلبه کفي علاما انفقو دي دا اگر چې د کم خرج کړو فيه هپا دي باکي فيه هم او هي خاويهتن ادا باغ را پروت دي علي وروشه ها پخپلو ستنو باندې کمسته نه چك انګورو تو درول وي او ستنې راغور دي دي او ويقول ذويچ علي تني کاش کې چدو لم اشریک ما شریک نیمينه ولي مربي احدا ما ته چدا ورسېدل نه ده د شرک توجنه ورسېدل ددا تي پمال پس خفدې دا ندمت نه دي او اگر شباچ علماء دا ټکیم دی کړي دي علم تکله فیاتن انو د د پار جماعت فیکم په امه تا ته ویلو کنا اگر جماعت تویه چې کله غازی کمزوري شي هغه تر څو وي وسرندات کوي نه تپی اوې وکله نو د د پار جماعت ين سرونو چر د سرندات کړي وي سیوا د خدای نه نو ابناد کې علماء دری خبری لګوړي چې دنه حالات د پکړي وي او یا خالق و ترا واپس کړی وی یا داغم مثله را واپس کړی وی دغه خبره پټولمو لیکلی هالا کې ته د یا خالق مال و واپس کړی وی یا داغم مثل دا دغه خبره علماء لیکلی دی نو الله په کوی او ما کانا منتشرا او نو دی منتشرا بدل اقشتی دون کی پیو د ترخو سلاساو پیو دا دغیدریو په پک پلیم بدلن شواغشتی یا حلاتی دا پکڑی وی یا را واپس کڑی وی یا داغی مثل حوکت اللہ پا کوئی چھو خونالکا دی خونالکا چھو علمو دو خبری لکڑی دي چھو خونالکا پدی حالت شدید کی فَدَّاكِ حَالَتِ شَدِيدَكِ يَهُنَا لِكَ پَرُوَزْدَا كِامَتِ پَرُوَزْدَا كِامَتِ الولایت تصرّب چده ولایت بمانه تصرّب لله الحق او تصرّب یو اللّا لده الحق علوهیتو جددو علوهیت حق ده حق خده ده وَخَيْرٌ صَوَابٌ وَخَيْرٌ وقبا. وقبا. او دې بهتر دی خو دا الله تعالی چې د خیرون بهتر دی ثواب د جهاد ته ثواب نه یانه د د د ثواب د غیر نه بهتر دی او خیرون او و دا الله بهتر دی عقبہ ها یعنی سمانا ا که بتتوا ا که بتتوا اتدوا که بتتوا بہتر دی مو دربلہم دا اسدی دا ذکر دا عام بعد الخاص دی د کہ مکه مقصودی مذکور دی, دی. چې دنیا پایدار مده اخرت پایدار دی تسلی پي مسلمانانو شي یعنی دنیا چند کله لوزره پلي باندې مپری تکیږي مو دربلہم او ته بیان کا دی خلق قوم دا دا ذکر دا عام بعد الخاص دی بیان کړي خلق ته دا دخوفل کتا مسله حیات د مسلمانانو کافر پیگی او کافرتا پیږي اغه سو مثال د ژوند د دنیا په تادګه کې او پر سرعت زوال کې چډې رتن متعدد او سریو حزواله کمائن هو کمائن دا پشان او بودا پیږي کړه لکو بو انزلنا حجما غیر استکذو کو من السماء د اسمانه نفختلته بهي نو یوبل سرخلشی یعنی سمانه نباتو الارد یوبل سرخلشی انکه رزمکی داکین ایده دا کسرت تا د ایگه کانا چا نبات تا شو الکا دیر جا چو نبات جا نبا نبا چو کنیشو داکا نبات دی نو پا اصبحا نو بیا لک وخپسا اگر دی حشیمن لحشیمنو کا اوچو ریز ریزان اوچو ريز دا حشیم معنا دږي لګي ورځې پسو د قصې ته زروف الرياح چالو زي دیل ربادونه ادو زي ولا با دي و رزي دغه بوچو کونه شو دغه د دنیا مثال دي او وک ان الله ولا كل شی مختذره ادي الله تعالی په ارشه باندې کامل قدرت لرونکي ک پیدا کوول دي ک پنا کوول انشاء دو ک ایت نه اللہ پاک وش المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا مال او زامن دارونۃ د دا ژوند د دنیا دی دا زی بزینات د زندګی د دنیا دی او راضی جی اول باقیات الصالحات او غنی کملونا چې دا اخرت کې د غې ثواب باقی دي دا, دا باقی او صالحات معنی نیک عملونه دیگی چی اداغی سواب پل صاحب تا پا خیرت کی باقی دی خیرون دا بہتر دی این دا ربیت سوابن او خیرون عملا او دیر بہتر دی دی جہت تا امید نا کلی امید تینا کوا اللہ پا کوئی ویو منو الجبال او پا کم ورزبان دی منگا چا روان کو غرونا روان او دې مختاس او بیا دې او غردي او امم بصره او ث غبر او فرا간다 او تر الارض اي مخاطبه بوینه ازمکا بارزتن فقارا بارز سمنا دي ان اموارا جنبه پدي بجبل وي نه بشجر وي ليس عليها جبلن ولا شجرن او حشرناهم او دا خلق پا منگر اجمکو میدان حشر تا پلم نغادر پلم نترک منگ بنفری دومن هم دذینا احادا یو کس غیر محطور کتول بمحطور نتول بحشر کی او عوی دو آن ربکا او دیب پیش کلی شی دا خلق ستا پا پروردگار سپا سپن سپنہ سپنہ بلبل سپونه د عری درجه کسانو په بلبل سپی او دا دا سید دا کوم پیشی دا لکه سرانگی چلهکر په باچا پیش کی دا شدی او مجرم کنه په سلطان پیش کی لکد جیتمونا تا او دا بو تووی شی په یو قالو لهم چلکد جیتمونا تاسو مون تراله کما خلق لا کوم لکه مون تاسو پیدا کړی و اول مره اول کرته خباتاً غراتاً غرلن خباتاً سماناً فیب لخ بی اور غراتاً سماناً بربن غرلن ناسونتاً سنگر چه مورن ناسونتاً پیدای قذاف الحدیث بل زعمتم بل کتاسو زعمکو گمانم کو خیالم کو بیهم زعمتم انا قلتم چه ان لن نجعل لكم چه منگ باون نگرده اس تاسو او وقته دوا دی او مکان دوا دی یا زمان دوا دی هازه موضوع ال کتاب او کې بخاو دی شی نام یمال عمل لاما د چا په خلاص کې د چا په کې په یي نقطه المجرمین تبوین المجرمان په یي کافرانو پاشکان کافر بوینه مشفقین چې یریږي با مما د اغه ګناوونه لا فيه چې په کې کم دی کتاب کې یا ویقولون دی بویس یا ویلتا اے کم بختہ زمنگا یا ویلتا داسه مصدر دی چې پیل نشته وړي داسه مصدر دی په دنیا کې چې پیل نه لري یا ویلتنا اے حلاکتہ زمن ما لحافظ الورا راشیه مصدر دی پیل نه پیل وی مصدرین دا که سره ځی بیا شته نو د خبرې یا وی له څنګه اے افسوز زماګه اے کم بختي زماګه اے بدبختي زماګه ما لحال کتاب ماسلا ما لحال کتاب قران عظیم رسم خط نو روزو مطابق نه دی ورنګنی دا لام د لحاذا سر لیکن پکارو ها ادي تزان لیکري شوې نه دا اگې سرده کنه دی ما دغه چې ايو شي ان کتاب مال حاضر کتاب شش ودی شدی ششه دی د کتاب لور ناور کتاب چدا لا یغادروا دین نه د پریخو دی صغیرتن ولا کبیرتن نو وړ ګنا او ناټ ګنا مگر غیش بار لیدی او ثابت کړي دی اب وجدوا ما انلو حاضر ادی بپیا ممي اګه چدی کوم عمل کړ دی حاضر یعنی مثبت د دې په عمل نامه مثبت او ولای یظلم ربک احد ظلم نکي پروردگار استف اچ چبغیر د ظلم نه ونشي آیا د ثواب نه کمیو کی یا په ګناه کې زیادت کی و اس قلنا او هغه وخت یا د لوی اجتماع تعوید اوو کرته ذکر شويدا دقدیدا جاتے سورته توحاء کې پيګ کنه سورته قاب کې هم ذکر شواد او دا دا کاټ تي نه دا پینځم د ذوځه به نور راځي یو سورته توحید پاتې نو سورته سواط پاتې مینه بس پینځه پینځه ځای لا راځي دا پینځم ځل اول پسو کې سورته بقره کې بیا په سورته احزاب کې بیا په حجره کې او بیا په اسراء کې وا او داه په پاکات او ذوځه به نور و اذ اغه وختيات او د دې تګرا وجهه ماتافټ بیجره قلنا للملائکه تسجدوا لادما جدا شدره غوې دمر السلامته پس تسجدو دې ته وکړه الا يبسمکله الله پاک ویلا ولی کانمل الجن دي د جنات نو د نورې په اتباع د نورې په اتباع د او زکت او په دې کې ماده د سرکه شی نو په څخه نو په خرجه دی اوت دې د ان امر رب به امر رب کې ان امتثال امر رب ها عمل کول نه په امر د خپل پرولتګار چې اوس جذورې الله پکو یو چې اڤتت تخزونه تاسو نشې دا شیطان وز ذریته الواد دد یعنی اطب دد زریه مرسه او تابعدار دد اولیاء دوستان من دونی سیوان زمانا چاویش تر دشتی کوي او ما پر اگردائی او هم لکم عدو او دیستا سطح پار دشمنان دی زک عمر د پار پدی پکر کی گردی چتا سطح بس سنگا ضرور بس آزا او بِعْسَ لِزْوَالِمِينَ بَدَلَ بِعْسَا دیر بد دی دا ظالمانو دا پارا بدلا بدلا, بدلا توعات اللہ او بدن ته ته اخره کې جدي او تم له شوېد او الله وی چې دا عبادت زکه م کوي چې ما اشهدتهم ما نه حاضر کړی دا شیا تین په کې کنه خلق سماواته وقت خلق سماواته ولر په وخت شو انده پیدایشتاس ما نو د زمکو کې دا ما پیدا کول نو دوی مې پیدا بیمن بیمن حاضر کړی او الله خلق ان پسیم او نا پیدایشت خپل نه چې بیمه پیدا نہ ام دینه دی اوا ته او او وما کو ته الله وی زما عادتم دا نه دی زنیما متخذل منوین بګنی بن کی د گمراه کون کو شیات ویندی او دودا بګی کنا سو یانه مددګاران پپیدای شي او مټی مټی حضرت همټه وی یانه مټی یانه مدد یانه سو امدادو او مددګاران په پیدائش ويوم یقول اخرج يدوا للاد ان شاء الله بوي جنا دوتا صوابو کې شرکای الذین زما چې کوم دي شریکان تاسو په ګومان ها الذین ظنتم ظنتموهم شرکاء ولم يقل حداطي چې تاسو په ګومان کوو د شریکان زما نه پدعوهم دی به راو به دي وله غرزي په خټه موربلې او یو ورک اس په پدو کنا راوبه بلی او خپل مستجی مودهم نو قبولوالی به نکید د بیره پرولې جماعات تینو او جننا بینهم موبقا او موږ به ورته وبينهم پما بین د دی عبیدانو کې او د بوتانو کې موبقا یګي او دا موبک منسو دا چې کم دی یو کند دا موثق پته ده کوي چې ټول د سم متره څخه را دی پیږي یو کند ده جهنم اور المجرمون النار پیږي او جاء خپل حدیث مم مسیره ته 40 عامن پیږي حدیث راغره دی چې او به مجرمان اورو د مصاحبت سلبیح تقالو او به ویني نو لابد با یقین نشی چانهم مواقعوھا چاکلن چا بی واقعی دنکی دی, دی جهنم تا اول ای یجو ان ها او بی ب بیانم امیدا غینا یکی زیت کم دی د ان شراب او یا خود ان شراب نو یا مصدر میمی دی یا شغه د اسم زرتہ الله پاک وی چ ولک قد سرتنا فی ھذا القران منګا یا کی بادي ګره بیان کړې دي په دې قران نظم کې لن ناسلی اصلاح ناس منګا بیان کړې دي په دې قران کې دا لن حد اصلاح خلکو د پانا سم بیان کړې دي ها من کل یمصل ار قسمه مضمون عجبا وایي کې چې بغرابت کې پشان د ضرب المثل او وکال انسان او دی انسان اکثر شی ان اکثر د شی پیږی ابصر شاید جهات ته جدلنا جدل ستوي خصومت په باطل ته وي پیږی کول په باطل یا پر ان جګړه خوري دي او جګړه په باطله د ما ماده په انسان کې ډیر ځاته منتقش او ما منا الناس او ندی منی کړه خلکو لږ دانې سم په ولا او يمنو ته مبولې شان دي او الا ان تعديهم بېګه پتا وېد اته باندې پایې دارد ندی منه کله خلق کول یانې دلایل تاب شوې دي خبره تا مشوې ده کنه او ندی منه کله خلق کول لږه ان يؤمنو د ایمان اورونه طالب له مدار سر او ګټه وکړه د ایمان اورونه اذ جاءهم الهدى هر کله چې دوی تراغه سبب د هدایت چې اسلام دی قران دی رسول الله دی او ويستغفروا ربهم دا پځاتې او یو منوع تدته دې کې وا ان یستغفروا او تکي میما سر ترجمه کړو نو ته تبيش ته څنګه سره وکړه نه دې منی کړې او دې استغفار غوښتي دونه ويستغفروا چې دې استغفار غوښتي د خپل پروري دگار نه مگر دې منی کړې دي الا تاتيهم مگر چراشی دیتا سنت اغه طریقا د په خوره طریقا د خدای د پخوانو خلق سره کمی ځابطه اضافت مصدر دی مقول تازه ذکر د پایل متروک دی طریقا د خدای د پخوانو خلق سره چې اغه سدي چې به خکان عذاب دی به خکان عذاب او یاتیهوم العذاب او یارا شوت عذاب قبلا رو ورو او یا په قسم او او ممنرسل مرسلین ټیګه کنا و رو مدر او روبرو برو مدرسې غشفه او په قشمنو نه د قبېلې شغه جمع د قبېلې شو په څښونو لا او ومانورسل المرسلین الله وی منګنلي کو پیغمبران الا مبشرین مگر زی بر کون کی اهل ایمان ته جنت او منجرین اهل کو پر له دوزخنا وینکی کنه او وججادل لدینا او او وی وجادلو او, ج... او, او په باطل ترکه د جګلکې د پیغمبرانو سره مقبول با روبا سخا ویجادل مرسلین او جگلکی پا باطل ترکا دا پیغمبران سرسطوک جگلکی اللذی ندی پایل دا یجادل ہو دی پیگی او مقبول محضوب تی اگر کسان چا کافر دی پا باطل ترکا لیو تحیدو ندی دا پانا چی بی زائل کی اخی اخوی خویول پی جانے او چی اخویی یعنی زائل کی پا دی سرا حق چا غد دین حق دي دی در ټول پیغمبران او وت حجو آیاتي او به نیول دي آیتونه زمما چا موجزات پیغمبران ودي او وما هغه عذاب ان زیر چي بي پير ور شيو حجو وا هغه پر مسخري وټوکي کوي الله پاک ویا محمد ظلم سوک ظالم دی مم من د اګل چانه ذکرہ چې د تر چیه شپایتون د خپل پروردیګار نه په اردان ها د داګې نه ایراد کی هغه ته سوچ سم چونکې او ونسیما او دی ایر کی او چې کوم دی ګناونه قدمت یدا چې مخ کی کړي لا سون د ده ی نه پستد خلاصونه سره دغه تعبیر کولی دی ځکه کارونه په لاسونو کی هغه ایر کړی دی دا انا قلوبهم بزلوا ذيبان یقنتن فردی ان یقفوا عن قراءه القرآن <سؤال> ویګی د پوی د قران زمنا او وقی اذانهم او موږ ګر د وری دی په وګونو دي کې وقراکم والي <سؤال> چې وو نورې قرآن او د نتیجې ما قبل دا و ان تدعوهم اکه تدیرابلې هدایت ته ش قران دی فلې نه تهذ اذا ابدا نو دی په سملا ایزان پتہ کاوه کې ایزان سمانه چې دا جالي مشکور غ... و تا چې دا جاني قضایشتہ چې دا امخکنه خبر اشتا اوب نامی شلا پاره وربک الغنیو او رب شتا کم کوم دی وربک الغفور او رب شتا غفور دی او خاوند رحمت دی او د قوجر تاخیر عذاب ده بل زکم دادا د دا؟ قدا لو یؤاخرهم که خدای پاک به نیولې پې کې کار داس دی دا پر رحمت ما نه استشهار دي يا پر رحمت جزور رحمت په دغه استشان استشهار دي الله په دل پیښ کي لو اخذهم کاله پک به نه ولې به ما کسبو وچ کم کا عمل کړی دي لعجل لهم العذاب په دنیا الله رسول کړی دي دا پر عذاب نه په دنیا کې ولي مستحق دي کړي والله دې دي دا پر ما نه کړا بل لهم وعده غا ده بېلنی جدو چې دوی به بیانومي من دونی هيڅه وعده دغه عذاب نه مو اله اذا د پناهه چې د عذاب نه مخلا شو دا غنه په بل څه ترلاسه شي الله په کوی چوتل قران او دغه کلی چې واقعا تاغي مشهور او مشکور دي مخکه مشکوروم شو او مشهوروم دي اهلتناهم به منګه هلاکله لمما ظلمو هر کله چې ظلمي او کوفري وکاو او وجعنا لبهلاكهم او منغا گردد وليو لمهلاكهم لهلاكهم محل چه دین دا مصدر میمی دي نپاړه د هلاکت تاوي موعدا وقت وخت معين يوم معين و از قال موسی او پکم وکي چوي موسی عليه السلام له پتاه وو مارکه خپل چکم دینو سو خپل چکم دینو کې او نوجوان تا پتا سره نا پتا چه ده دا یوشا ابن نون ابن افرایم تیگه ابن یوسف ابن یاقوب نا دوم رکی دا مرگره ده دو سوکتی چه دا یوشا ابن نون ابن افرایم ابن یوسف ابن یاقوب نا دوم رکی سپا دیکر آقا لیرخان ولې پېښېږي او دا دونه کې څه پکې د دې مرګ لري واره کاته خبره کوه هغه دادا شې چلا امرحو زبا هميشه يما لا ابرحو اسيرو چې زبا هميشه زما بې وی چې زب أمايشه د پار روانه ما حتا ابلغ تر دي چې زقور سيغما مجما البحرين زاید الجمي د دوو دریابونو ته د دریابونو دی یو بحر روم دی بل بحره پارس دی اوا جو وي نا یو بحر اردن دی او بل بحر قلزم دی ادو مجمع البحرين فيجي او مجمع البحرين تا چا اورسي او انبيات او ياه زب زمہ حقبا ديرا زمانا تركم پرچدا عالم بي بياموت نيما پخدينا جوي چديرا زمانا زمہ ها حتى اجد ذالك العالم چته عالموینه ما سب سبب د سفر سدي مشکور بل بخاري دي او سب سبب, سبب سدي هغه دار بس بخاري کې سره هغه دي بس صحيح خبره کوجي هغه دار چې ماي بخاري وي چې مشاعل السلام تقریر کو تقریرو قداس تقریر به بنزير تقریرو کو چې خلکو و جنن یو سري راغلي وي صاحب تا نويل وي عالمشتاب وی تانو لوی عالم نو خبره سیده ولده خولو العظم من الرسول دیبو بس پیشو خوده فری خبره خوشحالنو چطان لپکارو چطان رد علم خوده تکریب بس دیا خوشحالنه دیبی نا تانو لوی عالم شتو بیزا سری بی اگه بس مج لوی عالم دی تانو پهلم کلوی دی بس دی پشوق کرا بی یاللہ دا ټول هیڅ یو پخلا چې مزد او ته مخوی چې نه وي نو نه بیا علم تیز ده کوم تا مسال فکر هو تا کوم عبد الله ابن یو رضا تابعین وته یره وکاش کی چې پد دې تیم کې یو شریبی چې زمانہ په قران شریف زیات پیدای چې زو په څترې وي عبد الله ابن مسعود خو یو زه اما چې دې تیم کې به ماتا فدی قران یزیم کې ویږي ګور د اوړی نازل شبیاتونه یاد دی د جمی راته یاد دی د سبدی راته یاد دی د را راته یاد دی لې بیږي سیفی شتوی او خریفی او ربیعی لیلی او نهاری او اغه زین راته یاد دي چې په کم ځکه نادر شوې دي او دا راته یاد ده چې حضرت مبارک پدې ټیم کې سکهول پدې په فیزي دا خبره را شورو کړه را شورو کړه بیسوک او کو نه ځواب تدې ماته نه باندې ته یو څو احر ده ایوي کنه نو زبې یو وخت دې راته ویو ته بس وخت یو وخت دې راته ویې چې په سبق نا ایو اپتا سری چی او را زمزو اور او نپاان خطاق بان دی دا بس قانون دی چی ملوانو مولا... کدا چلی بس قان، ویدون او وقناکواری بس دا مورا ماملت نقشویران او اون ایک صاحب دا هدائی بی کن، او نزبو اللہ تلویج، نقشویران اگو او این علم چری، او بس ما تاو خیو، او بس تلتا، او بس بخاری مبارک کراگری دی او oh, yeah, شامل صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بہو خبرکولا خو خیر بخاری کدا چندہ دا چلتا. بخاری مبارکی دا موسیٰ علیہ السلام یو رضا راولے کدو خدا تیویش یا اللہ خیر دے کدام سببشین و سبب بوت پکی نشتا و یا اللہ تاتا سوگڑی اگران دی تاتا سوگڑی اگران دی و یا ماتا اغسڑی اگران دی جا میشت پارا زمازی کرکن وی بیا وتوی چې د دې د پاسه وی چې دروځي په عبادت ول د شپې په عبادت ول اړې د ورځې روزې دا ما ته ډېر راند وی د دې د پاسا یو طالب العلم چا یې نو د دین تلب کوي وی دې را تطوولو ګراندې پای دا تسرا راځي کنه په دې روزه کې دا کې نه ستل شوق دا بس خدای پدې چې کوم خوشحاليږي د دې اندازې نشته پایگی اور از یو یو غنټ درس چي دي دا مولانا صاحب کوي چې راټ کی چې محدثو چې ها ها او خپل کوشش موري شه به امنه خپل کوشش موري شه دا ته ما خپل غوونه لري د دې چې یو درس ته قراني وی او د حديثو او د فقه د کتابونو دا دا لري د دې یوګینټه درسو د الله په جناب کې دی یو کال چیلې نه به تر دي د یو کال نه هغه په دې باندې باکد چې ته حواله ا ها لیدل اوراس درس دی و امام لیدل دا د علم درس نه ښه نو خبر ورکو چدا خبر یوته ورکو ویچ وسو عالم یعنی علم زمانی رفق تی وی ماں تیو عالم و خیچه و نو قدام سبب شکر دی نغم سبب شکر نقود دقام فی بس مخارکی راغلی دی ویدا وز څنګه پیدا کو ما کمزے کی ویدا وطپا مجمع البحرین کې پیدا کی مجمع البحرین با کمزے پیدا کی نحوزا ویتب ازان سر یو نغوالی یو پچھے بوالی په پچھے کی با کب واچھے مائی بوا چه مائی وید کلی شوی جدن مائی تانسو نا کمزه که روک شو دقره بای عالم پر دونه لا پته اما ماله ده جی دوم را سختی دا پایرام جی لا پته دا بس ده روان چو باد بس روان دیو بس پتا قطرب جی آده خپل مرگری واقش دی چې شایب نون دی آو دا دا نوستو پیغمبر شوی دی او کنا؟ او صاحب در شریعت مستقل نده بلکه او عامل پر تورات ده آو مستقل, مستقل شریعت نشتج داره چی او دا بخاری کی بابیر آشیتا ستبستا مازتا لگا کون دی خبرو کرلنو ربالتا تفسیلن ناشی بخاری پیه پا حدیث پانی تقریبا دو پانی لگی دره دو دره پانی نالا پا کوئیو چوئی از موسی اوی موسی علیہ السلام خپل فتا م... م... خپل ستا غو... نغتا خپل نوجوان تا یعنی خپل شاگر تا شاگر مران دا فتانا پا دیده که شاگر خادم خپل چلا اب رخو زبا می شی ما چزمبا حتا اب لغا چزقور سیگم مجمع البحرین زید جمعکی دو دو دریا در بونتا اوی قال السحیلی ہاں اجتماع البحران بمجمع البحرين كمالين يو كتاب دي ديو بنديانو ها شكتان للسحيلي اجمع البحران بمجمع البحرين دو دريابون علم يو علم ظاهري درياب دي موسى عليه السلام يو علم باطني واروك خبر رتاكم يو درياب دا علم دا, علم دا اسرار الهي يو دي. او بل دریاب د علم ده اسرار و کونیو ده اسرار دي و کونیو ده او بل اسرار دا جمعشو اول تا دو دریابم جمع ده و دا در دریابونم جمعشو مده دا دا او خللی او مناظبت بیان کنی دا سحیلی سیب دا خبرک او انبیاء او یعنزم زمان حقوبانیر الزمانا دحرن طویلن پریکانا تر دې چې اوڅېګم راځه بس را دې مستېګا نه په لاما نه فلم ما برغا هر کله چې دې ودان ور روان شوشه مجماه بې نه وا اګه دې د جمعې د توړو دريابونه تا نسیا دې ودان ایرک او ته همامې خپل د نسيان نسبت باوند ته اے د دنه ير شو چروا که بیان کړی وو موسی عليه السلام نه یاددان شیر شو چې وته وچال کا څنګه دا مانا را کا پدې نسیه د نسیه تل تکي د قمانادا چې دوی ير کو ینه یوشا ابن نون ير کو راغشتل ددی او موسی عليه السلام نه ير شو تذکرہ راغی شو د یالکمان سره روانه نسیه خو تهما وی ير کا خپل مې پټخذہ عد اوني ولا سبيلو لا فل فل بحر بدریا کې سرابه مثل سرب پر سورنګ هغه دا چې وشایپ نونه پاسه ده موسی علی سلام ډډا چولی دوی دړي وایي کې ا چې کم دیو د او دا 10 چې کم دی کو باندې 10 کاو دا ګټه وګټه واه هغه کې بدوی ډډا او دا ده کې هغه دلاندې چې نیمه جواب په مې باندې اول دې دې کنه بس نه کنه غټوک هغه ابي حياتي او بس کنه چې ټوپې کړی او د دریا تورګه او دریا په چې دا کسې سورنګ شو یعنی بندې دوه په نه بندې دنه هم دا کس په لاندې اها سورنګ په پشه دنه هم دا کس د سورنګ شکل کې روان دي شو او دا سيزه کوم دینو کې ککانا او تاسو مننه ننوتی چې اته یو سړی راغی نو ته وی وی باندې دیوبد وې څه په تا 10 واقعې دو صاحبونو نه یې راښویې نه وختان غډيري لیدري پنوه پیغمبر د خدای سره دینو بیره عجایبات یې دینو نو دام پکې او عجيبه و دا قصې و ویلا کته چې دې مرګ ورو نو دې دا په ټول کې لا ولودې دا کښې نه په فلم ما جا وځه هر کله چې دې تیر شو دې تیر شو ردا کډه نه قال لي پتافو نو وی چې کم دې خپل خپل خادم ته اپه پتا سره تعدیل کړی دی دا ادب دی خپل خادم دی وی نو ش아이 ابن نوټه چې آتے نه غدا انا را را غدا انا سباناری غدا ستاویا فیگی کنا تو عام اول نحار یعنی ناشتاق پلا منگو تناشتا بای اغا ناشترا کا لقد لکینا تاکیق سرا منگ ملاقاتو کو من سپر انا حازا دا سپر زمنگ نچدا سپر دا علم دے کم سپر دے سپر دا علم دینا سبا دا مشقت سرا منګه ملاقاتو کود صح مشققت سره چپدي سفر دینم کی دنا معلومه شوا چې د قرانیزیم د عبارت نده معلوم شوا چې لم کی به انسان په تکلیف رسید قال دوبر تووی چاره اته بیدارشا دغه کی ار اته په معنا د تنابق دی بیدارشا پویې از اوینا هر کله چې منګه اوینا راجي شو راجې اله دې چې کنه موږ درته وټول راجې شو ال سخر دی یو دیګی تا چې هغه تیګه پتا مکان کې وا نفقین نسیت الحود ما ير کمایي او اندر شیطان دے وما ہو دا کار اند شيطان دی و انسانی هو د ار پی ای د ار کار کبیح چ دی د دین سپت په شیطان تک دی زبردست محمل دی چې کدا څنګه او جنومی کبیح محمول دی ناتا شیطان ومتملاتا پهی چې پر مېرە حمل کا دغه څه کارون دي نن ندیر کړي مال رم گر شیطان ان اشکرا چې زده دی یاد کما او تاسو تذکرو کما واتقوا سبيله او دغینه ولا خپل لارا په بحری په دریا کې عجبا قال عليه السلام پیږي او رسول الله مبارک فرمایي دي چې للحوت سرا با ول موسی وفتا عجبا حضرت مبارک پی دلی الحوتی سرابا اولی موسی و پتاه او عجبا دا دا حضرت مبارک چې کوم دې کنا مقفا عبارت دي بخاری کې راغلې دي هغه چې کوم دي خود کنا سورن دغه کړی دي او دا ت د مصاوله پتا د پر عجبا قال طبح هر کې و الا لارا په تدریه بیا عجبا دې عجبا چې تانجب تنکی دي شي قادی یانی بختو ذالک ما کننا نبغی نبغی کنه نوخا غذتن پج سمسرو دل کنه ذالک دغه مکان ما اغه دی کننا نبغی چ منغ طلبو نبغی نبغی دی و ام پاسل کی خا یی ور غردی دا دغه وجهنا فرتد را واپسو انا اساری ما پا قدمونه خپل اساس ته پل پل پېژن چې پکما لارتلو پخیره واپښ اساسه قصصا قصصا سمونه بيګي یا قصان قصصا نا قصصا مپل متقتی چې تعالی شکيو تعالی شکولي اغه پلونه خپل په تعالی شکول سره تعالی شکولي اغه پلونه خپل په تعالی شکول سره پوځدا د حق د چرغې پوځدا بیاي مونته عبدن من عبادت نه زمون د بنديګانو نه دی اول صفته خصوصي بندې کاندې خصوصي دی اته نه هو به صفته را دي اصل عبده چې من عبادت دی یو او به اصل بنده اته نه هو چې ورکړي تمنګ رحمت بيګي نبوت او يا ولایت قول اول بان لیکسر علماء, علماء دی چه دا چه دا چه کم دی نبوت دی, نبوت دی دا خزر اللیه السلام پیغمبر دی وی اولی مفتی شپیش ای بوجه چه دا ما شو می وجل دی نو کد دا ایلحام بی نو پا ایلحام خودلی لیکتی ندی تانا دا خودلی زنی دی پا غیبی اولی وجه دا پیغمبر دی نزدک په دلیلہ کټې معلومات فچ دی تبع کا کافراند دی نزدک امر دا زبردست دلیل دی حافظ ابن کثیر هم دی دی چې پیغمبر د خپلې بهشه دا پیغمبر د خپلې مطلب اشری نو له حاضر دې و جن الله رز جلال فرمایي او بیا کنه ترجمه تم غوخه خود بیا هغه دی و چې ماته ته پوسوکه چې ته خو مړوی وي جن مړنه یې ما او بیا ما وی شردیه ترجمه تنهستی نو سر وردمه چې په لخان بلارتو ومه چرای شوې دي جمدیر اقلې دا د روچت خولدی ماشاالله دا سر پرم خدی زمونږ د دې مدرسې او بلار چې دې شي کوم دې د لوی مرتبه خاون دیو بس شهادت خو لشي بېګې پاروکی اعظم شهادت غوړ نو بس او خربا به بیا د اشرفان د ټیم کې ماتو او دا لکه خبر دا لکه تیم به باندې شریر غړي دا چې دا سمাজিকر کې دا څه خبر ماته روړې کنه بیا ښه ده الله پوه کوي چې خیر پوجدا دا خو د ډیر خوشاله خبرونه زاد د په دې ا دې مدرسې پکې ان شاء الله الوی خیر دې وکړي او بیا مونږ چکم دی یو من عبادینا عطاینا هو رحمتا چونګه دت ورکړی دی نبوت او شوک ولایت وای لیکن اکثر علماء پاوهله نه خبر دي منین دین د خپل جانبنا فایکی کانا یان علم کشفین دی ابل شیپتی دا دی چې وعلمناهم ملۃ العلم فایکی کانا او منګ ورته ورکړیو چې کم دې دې ته د خپل جانب نه علم علم نه سمانه دا یو قسم لای علم دي چې دا کم علم دي دی دې علم د اسرار کونیو وي ادمه صالح السلام علم د اسرار الهي وي دي او هغه علم چې دی هغه د قرب سبب دي علم د اسرار کونیو د قرب سبب نه ن قرب الى الله سبب هي سبب ممل ہاں علم د اشرار الهيو سبب د قرب الى الله د بیا علم دا پختہ مکمل لے پوری کنا خو زیادت پہ علم قدی نو اچھا قدی قال له موسی موسی علیہ السلام بتوی بس را دئی پیشی و جدا خبرو کنا ی گو تووی چ ویگی کنا علما و بی بني اسرائیل شغلا اوی سلام یواجو میسی کنا سلام یواجو ویگی بسا غیوی چو وطویی شاگردی کمینا کپا بی التوراة علما و بی بني اسرائیل شغلا نویی موسیٰ علی سلام وطویی چی ربی ارسلنی ایلیک ویز اخبر خودی تا ترالی گلیم نویی آسرادا خبروک اوی خودی تا او میته ته مصالح سلام ایمبوا چور لغې مکو چ اتبیوکا به هل پمنه د قد قد اتبیوکا ست تعب السات ابي تو علیمانی ست بت علم راکه ماتا مما د اگنا علم تا چتا ستا تا خو در شیوی دي رشت د جهاد ته د هدایتنا او د جهاد ته ثوابنا سمانا یعنی حق خبری قالا اینکا وی تچی لنت استطویہ نو دے شاگر صدر کنگو تگو کو استاسکی خیر دی پدے کسا پروانشتا قانا اینکا لنت استطویہ تاکیق صدر تاقت نلری مائی سرزمانا سب رند اعتراض دا ولی زکچ زکم کار کو انستاد شد جتنا پا ظاہر کیا خلافی نو تا بزروری تیرات کئی اوہ کئی پا تصفیروہ اتوب عصرنګ شپرو کې د اعتراضنا علامه هغه شی باندې لم تحید به چتای حدن رکلي پاګی باندې خبره به جهت علمنا یعنی دا حقیقت تا تعلم نه خبر څه ته وی حقیقت او څه ته وی قال ستجدنی زرد چتبا ما بیا مونې ان شاء الله نو یو خلق خبري دی دا خدای د پیغمبر ار تیم نظر په خپل خدای پروتي کړه دا خدا دا دوستان انگاچرا نزک انشاءاللہ ایک اے خدا اللہ کدا تعلیق دا پانا دے کدا دا اعتماد علی اللہ دا پانا دے یعنی دستر کی پر رب ہوں دا دوی پخبرزان اعتباد میں دستر کی پر دا تعلیق کو نا دے کدا تعلیق شخو بے ابا کلام با تلشی ستا جدو نی زر دے چطبا ما بیاموں میں انشاءاللہ سوادران صبر کروں کے اولا آسی لکا امرا او نه مخالف تن کومتان دې وکاره چته کې بصرا اگر که زماده شری نه مخالفت مثلا قالا فین التباتنی وکړه زمات ابي داری کې نو ی عبدالله فلا تسنی تسوال مکه و زمانہ عن شیئین ده یو شی چې دی وکم حتا احدث لك من هذکر تردی احدثا او جز ازهار کنتا پر د هغه نه د ذکر یعنی سمانا زب تا تا پخپنا تا غی خبر درکوم تد ما باندې تراز و سوال مکا وزب ای دی کار خبر ته تا درکوم فانتو لقا دوار روان شوی فریگی آوی آئی آلا نا بخارک را غلی دی فانتو لقا على ساحل البحر یت دوبان سفینہ بیڑای کتلا حتا ای زنان رکی با تردیج دوار سواری شوکی په پا کې خرقه خرقہا نو ائسی لیکل بګې وېګي وې دلان دې طرف نه ته اس په دې کې لام دې طرف تبر وسرو او په تبر باندې والا والا ته دې چې تخقیق ورغسته او په خاډه او چوبو ته نه او تخقیق دې ورغسته لکه باندې پاورن پیراو هاي دراز بیا را دې قال وي احرقتها ايتاده لیتوغره که احلها چه دا دی دا احل تجی کم دینوگی چه غرکی دا خلق غرکی دا خودیر پساند دی لقد جیت شیئن سره تا خطیق سنبتا رہتا گو که یو شیئ ناکارتا کار دیو که دا دی خونک ویده چکل دوگی کنا دا عالمی غیب ناوازشو چه تم مورو فکی کنا آو پا سندق او پا در یای نید کیلہ وکڑی دا تدبیر دی علتا وکڑنو باس دا وازو تاو شو نبیج سنه دی پیلی دا دقضی کیوی دا تدبیر علتا دا تدبیر کولی شو علتا می پدیو بوکی تکا نه دا یو واز دا عالم غیب نوی را غی دا وطا را غیب نوی را غیب دا وطا را غیب نوی را علم خل دلوی خلق خو لوی کارونه د کنانو څخه بری اخاره شي دی ډیره پکی پټی اڅک کنه زمونږ د سمجه لپاره باګه کارې شي دی ډیره پټی برتيږي قال لوی علم وکول آیا مانو ویلې انک جه انک به شکته چې لن تستفیا تتا ختمه سره د صبر نل لري قال لا توخذنی به تمام مانیشه په معنی سیتو هغه چې معنا کوم ایرفو دا زمانه یی شوتې اولاتور تمام مکلف کوا تمام مکلف کوا من امری ذکار زما چې ذماه صحبت دې درته سره تمام مکلف ثوا عسره فتقلیفو پړي تکلیف په ما ما چې ما بلکی ما سره معاملات معاملات اسانه وکا اسانه وکا پنتو لکا یاره وان حتا اذا لقيا تردی چه دوالا ملاقی شو ملو شده و غلام سره پایی که علم اولی کری دی چه نوم داده چکم دینو گیرسا دی جایسور دی نوم داده جایسور دی دیکی دا علم اول خبرہ کری دا او سو کوئی چکم دینو خیر خدا عدق دی بس جایسور او سو کوئی حبور دی سو کوئی جایسور دی دا الک دیجی دا محشم دیجی غلام انو اده ریخ کولی و الکانو سرایلو بی کولیو پر طولو کی خیر